Hei! Hei, porțile! Ce ești dumneata și ce vrei? Eu sunt vântul în lume! Fiul marelui Daskel, care ține bolnița asta măreacă, păzită de bani. Ia, ia să-i ți-am deschis! Pentru că ai rostit numele stăpânului nostru. Da, tare mă tem că l-ai rostit cu defaimare. Da, Cum vine asta? Bă, ero, te vezi? Da. Trențăros, trâmșortoroc, prăfuit, da. slav, da. cu o sarică de cerșător în spinare, da, da, da. cu o pinzele fel -felință. Cu, cu căciul spartă în funde, <laughs> sărac cu duhul. Da. Și ce are a face da. fiul lui? Singurul? Auzi, a, te pomenești? Vrei să-i dăm drumul, că cine știi, stii, să... da? Așa zici. E ascultă! Ascultă aici! Da. Uite să știi că noi te credem pe cuvânt. Însă nu care cumva să umblei cu minciuna și cu burtișa, cu că n să-ți meargă buna. Să mă bată, să mă treznească. bine, bine! <fie>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 De intrat am intrat bine pe poarta cea mare, că îl caut pe părintele meu. Care părintele? Marele dascăl. Mă, mi se pare că nu știi toată zirea. Câte-l au parte. Câte-l au parte. și săpână nostru. Ei dar, e inviol, de. Ei, dar ce mă tot E înghiol, vezi. Dar ce mă tot E înghiol, Ah, și anul acesta apele au izvorât în belșugate, încărcate cu minereuri pătrunzătoare până în măduva oaselor bolnave, ah. pe care le tămăduiesc păzând cu ochii. Dar priceperea Domniei tale m de ce nu pomenești despre ea? Nu, lasă. Nu, da. să o de da, da. alții, nu eu. Da, da, da, nu eu, da, nu eu. Da, și bolnavii sosesc de prin toată lumea, cu nădejde, din de zi Ei. până încetățile apuse. Da, da, da, da, da. da. După anaiul care îl înconjoară, numai el poate fi marele de Ia să în față. Ce-i cerșetorul acesta? Nu știm, mărită dați. E că Nu-l cunoaște. Oh, Tata! Ce Tată! <mată> Uf, ce s-a întâmplat? Tată! Nu, nu înțeleg, nu înțeleg. Ah, cine ești tu? Cum? Nu mă cunoaște. Eu fiu fiul tău. Vântură lume. Găsit la ușa ei și găscu de muma pădurii. Că tot ea te-a ridicat și pe dunata! Și te-a învățat taina tuturor lacurilor. mi Spusă vântură lumea! Lume. Vântură lumea! Lume. Uh, nu te cunosc! Eu sunt și-n pe tine! Câtă nerușinare! Nu uite să te dai drept fiul mare-l nostru Das, că-l înțelegi și strălucină! nu i-am eu că n-ai ce căuta aici! Da. Bună noapte, Dască ah. N-aș fi cutezat să te tulbur Dar am văzut că nu dormi după lumina. Da, da, uneori nu se lipește somnul de genele mele Da Ia loc, prietene, mindrul am da. Ia loc Mulțumesc Ce... Noutăţii mi-aduci. Să lăsăm balivernele. De ce l-ai renegat? Hmm. Pe cine? Nu te preface. Suntem deoseabă. Pe fiul tău. Oh. Ei bine, l-am renegat ca să nu se dărâme bolnița. Aşa? Aşa. Cine ar mai putea crede leacurile mele? În priceperea mea, în apele de să-ți vindești mai întâi feciorul și numai apoi să te grozevești față de alții, așa mi s-ar fi spus. Și tu fără mei. Dacă așa stau lucrurile, te plâng, dascăle mare al vestitei bolnice, la care se caută bogăta și lumii. Totul se plătește pe lumea asta. Noapte bună. Da. Pe Garofița Să nu me-o vadă nimeni Să nu mi-o răpească cineva Așadar Urcam pe botecă, Spre casă Când? Toată cinstea vestită vestite de dascăl. fi să fii sănătos, jupene hărdie. Nu mai fețe luminate văzui astăzi. Adică cine mai umblă prin aceste coclauri tainice ale mele? E, ia, Dumnealui, făt frumos. Cum ce vorbești? Adinea ur l-am întâlnit, cobora cu asta pe dincolo, pe valea cu snepe. Nu ca noi. Dar te las, mărite dascăl, că pare-a fi zorit Plecăciune și sănătate Văd frumos, văd frumos dâmp că căsuței mele În care mi-am ascuns garofița, lumina ochilor mei Cum se poate, cum se poate Hei, hei, hei, hârdie, stai-o dar nu cumva ce s-a părut? Ha, să mi se pare să mi se pare dar ce sunt cumva lunate, cu ori nebun? El a fost, cum mă vezi și cum te văd. Așa, așa, am să-i sucesc gâtul ca la potrnice. Ah, Unde-mi ești? Ah, iată-mă, iată-mă, te așteptam. O săptămână fără tine mi se pare un an în psihăstria muntele. Lasă prefecătoria! Cine a fost aici? Ah, nimeni. Te mai întreb o dată, cine a fost la noi? Nimeni, dragul meu, de ce cu tine? Mă tem, mă tem, parcă n ai fi tu. Dar de ce nimeni mă privești așa? Zici? Nimeni! Nu! Nu! Nu! Nu! mă vedem! Nu! Nu! ne Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! am făcut? am făcut? Naște cu pecete. Ochii, ochii, te ia gata! Eu, o v-am potit la masă pe voi. Acvilo, stăpânul vânturilor. Si carpen, starostele pădurii Așa, așa, eu... Adică, mărimile locurilor Să statornicim odată pentru totdeauna cine e mai mare După omenie Așa, bine, dar se poate măsura omenia? Pe talgere Ai, ai, ai... Un pițicoi! din foc Nu se poate? Uite, așa parcă ar fi de-se Îl cunoaște, îl cunoaște! Ce vrei tu? M-a trimis mama pădurii! Pisicai, Cu Ce princi? Să-i duc un tăciune aprins din vatra voastră ca să aprindă focul cel mare! Pisicai, pisicai, pisicai! da focul pentru sărbătorirea celui mai de seamă om! Pisicai, Care, Care? care, Cum care? Păi nu ziți serăți că vreți să-l alegeți, domniile voastre, pe omul cel mai de omenin Așa-i, așa-i, așa, așa, așa, așa v-am adus și tolțele ce-ți înțărit Pițicoi, pițicoi, pițicoi Ce două cauze de ghen... Nu Numai atât? Ajung, ajung, pițicoi, pițicoi, pițicoi, pițicoi Apogeți înapoi în foc Da, așa da, și... Și prin horn afară Mare minune...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 Noroc, Mai Hai, Hai să mai Vă o bucie în cinstea alei! măi, măi, măi, măi, Mai, mai, mai, mai măi, măi, măi,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 cu mintea petrecută... Da, da, da, că l-am văzut și eu... Da, cu cine alegem dacă îl jefuim, hă? Mâi, Om inelele, ah. bătute-nestemate de la fiecare dege! ia ah. Cap <ră> ca Căpcăunii le cumpără pe loc... Așa, așa, așa. Pe urmă, lanțul de aur greu... Ah. Veșmintele... Ah. Punga cu banii! doar n-are să se pornească în lume ca un sărăntoar! Ce frumos! Pate tașcă-l! Pate Se apropie pe ce-i Câtă pace împrejur, câtă împăcare, de-acuma pot vorbi și singur, dacă vreau netulburat de o sută de ochi care mi-așteaptă lungile, pot vorbi cu copacii, pot vorbi cu ticăloșile mele. Oh! Aș fi fost mai fericit dacă rămâneam, să zicem, un meșter de hamuri ori un îmblânzitor de biolițe. Totuși, nu știu ce am, mă tem de tufișuri, mă tem de umbre, de luminișuri, H? De mine, cumva... Stăi, ce? Ce? Ce vreți voi? Auru, vinelele, pungă cu banii, bați că aveți mine. la drumul mare! Da, tâlharii care tu, te-ai din apele pământului! Și din leacurile culese de prim Așa? Din ăștia am sunteți! Ei bine? Nu vă dau nimic! Ce faci, cumva? cum vă Ce faci, Asta e o mână! Asta e o mână! Asta e o M-au unde mă află? Împrejur întuneric și... A, ...umed. Mm, m aruncat pe semne într-un străfun de gloapă. Nu, nu! Nu vreau să mor aici! Ajutor! Ah, ajutor! M-au predat oții! Oții! Te scot eu! Stai! Stai, șor. Ce auzi? Am început oare să împiedn mințile. Vocea celui de sus seamănă cu a mea. Stai pe loc! Nu te-am spus că sunt am eu! Ajutor! Să-l fac, mă! Hai, încă puțin, încă puțin. N-ai fi eu vreun voinic, dar am noroc. Iată-te, sus, în lumina. Cine ești dumneata? Să-i, oară că te-aș cunoaște. Sunt marele dascăl al unei vestite bolănițe. Tată! Tată! Tu Tu Cine? Sunt vântură lume. Fiul tău! Oh, păcatele mele! Nu meritam să te pentru mine! Tocmai eu care... Dar bine că mă găsam în plajma! Tocmai coboram la moși peșteră! Dar stai, stai, stai să te pipii să oh. Oh, oh. Ai răni! Da. Ești sânge! Da, da. Să te curăți, să te leg! Ah. ce? Ce? Ce faci? Ce faci? M-am dezbrăcat de cămaș. Rup din ea feșe. Ia să caută împrejur patlagină pentru oblojirea rănilor. Așa, uite aici. Ia, uite, gustă o frunză de măcreș. Să te astâmpăresc. Ce se ude? Ca din pământ, ca de departe. Sunt năbăritorii. Așa mi se pare. Să ne ascundem din calea lor într-o băgăună. Și n-ai grijă până mă vezi pe mine. Hai, hai să mergem. Aici suntem la adăpost. Nu e de mine, ci de bolniță. Adică? Au să ne -o calce, în picioare cu leacul cu tot mai acum când am descoperit ceva uimitor. Știi ce? Da. Ce o scap eu? Ce? Cum tu? Eu am să scurtez drumul până la boniță, peste dal. Le voi ieși înainte și am să-i Nu, stai! Da, Ducai, unde te duci? Nu-i vreme de pierdut! Acum? Fără cămașă, cu mâinile goale, cu o rupte! Nu, stai! Au să te boale! Stai! <fie> Ce se acolo? Un palat și o gulă de lai. Așa? Să vină o ceată de moenici cu mine. <râng> așa, râ -râ -râ -râ -râ. Vreau să cercetez eu însume, cea cezare. Cei i așa Gata de la volă? Prea bine, Maria haide Da, uită! Porțile deschise și împrejur ți pedeie! Sau au Pe Păi cum altfel! Ba! Stai! Pe marginea lacului? Un flăcău! Cu piertul gol? Slab ca oașie, deșirat? Înalt? strâmb. O stai! Olga! Să-mi latuți numai decât la întrebări! Înțeles? Vrei să spui că ești atât de sărac încât nu ai nici cămașă? Ori ei fi vreo iscoadă iscusită? Nu sunt nici iscoadă și nici sărac nu sunt Atunci, ce-i cu tine în halul în care te afli? Te așteptam Pe mine? Da, pe măriata ta Cu împotrivire ori cu supunere? Cu un sfat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 și care atrage pe oricine la fund, până în focul pământului. Ce? Ce spui? De cinsta mea! <gri> <gri> Pierd din fața mea când merge de glumă! Ostan, aici! Dai drumul! N-am să-mi pun mintea cum s Și totuși, totuși mai știi? Din lac se vede bine, e saburi. Ce-mi trebuie buclu cavului? Poruncă pe seama căveteniilor! Poruncă pe seama căveteniilor! Poruncă pe Ocoliți palatul cu S-a furisită! Atât l-a dus cât și l-a întors! Din neam în neam.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 Și muma pădurii. Unde zici că aveți să porniți praznicul? Aici, în poiana asta cu iarbă creață și gențiane galbene. Dacă ne va apuca furtuna când eu fi lumea mai dragă? Furtuna, păi eu ce păzesc. Aflați, domniile voastre, că am închis vânturile în la mea peșteră și nu știu cum e, dar unul să iasă fără porunca mea. Aprindeți focul de la tăciunele adus de pițigoi! bine să rânduiască masă! Mai decât, mai să pună ciupercile la frip! S-a făcut, s-a făcut, a Mierea, afinele, zbeura! Nu rupă nu pe cum-l pălucești pe cum-l pălucești pe cum-l pălucești pe pe cum să se scoată dopul de la butoiul cu vin din strugurii ursului! Acvilon, Arpele! No, noi! Noi! Noi! Butoi. Noi! Noi! Noi! Noi! Noi! Noi! Noi! Noi! Noi! Noi! am Noi! Unde? Noi! Noi! Noi! Noi! am S-a petrecut cu tine vântura, lume? Cu mine niciuna. Dar mie îmi spui că te cunosc din fașă. E, poate... Poate... Voi fi devenit viteaz. Ai, ai, ai, ai. E, poate... Poate m-am făcut frumoasă. Da, da, da, da, da, da, da, da, da E, poate... Mitigoi, mitigoi, mitigoi, mitigoi. Iată cămașa cea da, nouă da. de da. voranjit. Da într vântură lume de la Sângeala! Este ca o mitică, a, frumoasă. Frumoasă cu frumoasă! Și că ușele de ghindă ți le dăruim ție, tu le meriți cel mai mult. Eu, eu, eu! Eu am pus-o cam La Lumina de Soare, a, la Văpaia de lună, la Ceas de Stele. A, și că ușele de ghindă eu le-am cules. A. Cum? A, a. Tu? Pentru mine? Da. Pentru tine, vântură lume, vii frumos de omenie, să-ți poarte noroc, să-ți poarte noroc, să-ți moară. Văd eu ca ei se lasă pe nuntă mare, nu glumă, la o parte să te face butoiul! <gântări>